2. Ézsiás Benedek nagyapjára gyerekkorában olyan hatással voltak az egykori városliget történetei, hogy az embereket felnőttként is gyakran a liget ismert szereplőjehez hasonlította. Ha valakinek kicsi volt a feje, akkor az neki madárfejű lajcsika volt, a nagy darab ember pedig erőművész. Ha egy idősebb asszonynak pejhes volt az arca, nagypapa azonnal szakállas nőként emlegette, és ha valaki az átlagosnál alacsonyabb növésű volt, Liliputi cirkuszművésznek titulálta. A ligeti kócnyelőknél is volt szereposztás, mint a vándor színészeknél, vagy mint a televíziós valóságsókban. A szintársulatokban bonvíván, subret, primadonna, intrikus naíva a valóságsók villájában összezárt szereplőknél pedig amorózó, a apatípus, kurva, intrikus és szende. Amikor nagypapa esendő csepűrágókkal és szörny benépesített mocsárra épült vursliként látta a világot, csupán nüansznyival előzte meg a korát, gondolta Ézsiás Benedek. Benedek a betegsége előtt varázslatos mesélőnek, nagy anekdótázónak számított. Valaki egyszer azt mondta róla, ha néhány száz évvel korábban születik, ő mesélt volna esténként a tűz körülülő embereknek. De amióta megcsalták a szavak, befelé a történeteket, a környezetét figyelte, elraktározta a mondatokat, a gesztusokat, az érzelmeket, letisztította róluk, amit feleslegesnek vélt, és újra összeillesztette a darabokat, csiszoltabban, pontosabban, ahogy korábban az anekdótákkal tette. A konyhában nagy műgonddal rendezgette a fogásokat a tálakon. Ahogy közben a sötétben a fényszóró megvilágította a kavargó hópejheket, olyan volt, mintha a csillagok közt az űrben utaztunk volna. Mesélte Füredi József a vacsora asztalnál. Én úgy féltem, hogy majd nem bepisíltem, kuncogott Etelka a felesége. Biztos megfigyeltétek, ha a sűrű hóeséstől vagy a köttől az ember nem észleli a távolságot, akkor elvész a térérzékelése, és egyszer szédülni, imbolyogni kezd, folytatta Füredi. Távlatok nélkül elbizonytalanodik az ember, mondta. Aki nem ismeri fejből az utat, az könnyen a szakadékban találhatja magát. Füredi József Mimihez beszélt. A szemébe nézett. De a tekintete gyakran tévedt az asszony mellére. sem vett, hogy beszéd közben modorosan formálta a száját, szívta a nyálát, mint mindig, ha szeretett volna előnyös képet mutatni magáról. Még erőfeszítést sem tett, hogy legalább színlelésből másra is tekintsen. Mimi kényelmetlenül fészkelődött a székén, de mintha zavarta volna, hogy csodálják, ahhoz hozzászokott, a szem ülő etelkát sajnálta. A lesütött szemmel babrált az evőeszközökkel, mintha nem látná vagy nem akarná látni férje flörtölését. Én havat, kérlek, szépen még sohasem láttam, pedig lassan tizenöt éve megvan a villám – állította Füredi. – Meddig tarthat ez a vesztek zár? – érdeklődött Mimi aggódva. – Mert értesíteni kellene a nörszöt, hogy nem érünk haza időben, a gyerekek is kilesznek borulva. – Az attól függ, mikor áll le a hóesés. Füredi kinézett az ablakon. – Bitangul szakad. Állapította meg. Nekem pedig tárgyalásaim lennének, fűzte hozzá Sárádi. A sijelésből nem lesz semmi, ahogy elnézem, közöltem Mimi. Látod, Jóska, jobban jártunk volna, ha inkább az északi sarkra megyünk, ahogy kértem, panaszkodott Etelka. Mert ott kellemes meleg van, és legalább nincs hó, ugye? Nevetett Sárádi. Nem arról van szó, de látunk egy hirdetést, hogy fűtött, üvegből készült igluban lehet tölteni az éjszakát lapföldön. Kandaló van benne, és ágyból lehet nézni az éjszaki fényt, ugye Jóska? Etelko férjére nézett. De most akkor lapföldön vagy az éjszaki sarkon? Értetlenkedett Sárádi István. Úgy mondták az éjszaki sarkon. A télapó hol is él? Lapföldön vagy az éjszaki sarkon? Kérdezte Etelka. Ez most komolyan kérdezed, hogy hol él a télapó? Azt hittem, 40 évnyi házasság után már semmi újjal nem tudsz meglepni. Csóválta a fejét vigyorogva Füredi. Ami az északi sark körön túl van, például lapföld, azt északi sarkvidéknek nevezik. Az északi sark meg maga a pólus. Magyarázta Sárhádi. De hogy a télapó pontosan hol él, azt ugye te sem tudod, István, pedig látszik, hogy te mindent tudsz, hahotázott Füredi József. A poént már Mimi felé fordulva sütötte el, és várta a hatást. De Mimi-ből nem sikerült mosolyt kicsiholni, mert az asszony etelkát nézte. Tudod, jó Jóska, csak arra gondoltam, mit szoktak mondani, hol él a télapú? motyogta maga elé etelka. Ezzel a lányjal jól jársz, mondta Füredi apja annak idején a fiának. Az öreg művelt angyalföldi melós volt. Szervezett munkás. Sokat olvasott és rendszeresen látogatta a munkásakadémia előadásait. Fiatalabb kollégái tiszteletből már 40 éves korában Füredi bának hívták. Az öreg Füredi konok szigorú elveket vallott melyeknek szükség esetén széles tenyerével is hangsúlyt adott, ha úgy látta, hogy a beszéde nem volt elég meggyőző. A szó elszáll, a pofon megmarad, mondogatta a latin bölcsesség, helyzethez idomított változatát a fiának, ha többszöri figyelmeztetésre sem fogadott szót. A Váci úton a Süllő utca sarkán a 13 ház egyik gangranyíló szoba szobakonyhás munkás lakásában született, ahol később a fia is. És noha a hatvanas években a gyár felajánlotta, hogy kiutalnak neki egy szobás lakótelepi lakást a Dagály utcában, ő ragaszkodott a 19. század végi bérkaszárnyához. Jóska édesanyja meghalt még rákban, amikor a fiú négy éves volt. A férfi egyedül nevelte a gyereket, és tudta nélkül a munkás kolóniában nagyobb biztonságban van a fia, mert ott az asszonyok egymás gyerekét is pesztrálták. Etelka anyja pedig különösen ügyelt a kis árvára, ahogy a házlakói Jóskát emlegették. A hét házban, a kilenc házban, a tizenhárom házban akkoriban még figyeltek egymásra az emberek. A gyerekek csapatokba verődve játszottak az udvaron, Mászókának használták a porolót, nyáron sikongatva lavorból locsolták egymást, és a valamelyik konyhából a nyitott ajtón át sütemény vagy frissen főzött lekvár illata szállt a gangra. Természetesnek tartották, hogy megkínálják a szomszéd gyerekeket is. A hűvös lépcsőházban kamasszerelmek szövődtek. Füredi József is ott csókolózott először etelkával, miközben a kisebb gyerekek az öklüket a szájuk elé szorítva, kuncogva lesték őket a fal mögül a lépcsőfordulóból. A férfiak a munka után a konyhában, lavorban lemosakodtak. Aztán a gondosan felsepert udvaron, trikóban, hokedlin ülve vitatták meg a gyár és a világ dolgait. Üvegből itták a meleg sört. Körbe kínálva az üveget azoknak is, akiknek már elfogyott. És komoly arccal szívták a körmükre égő lapos cigarettát. Köpködték, vagy ujjukkal piszkálták le a nyelvük hegyéről a ráragadt apró dohánymorzsákat. A lecsó illatú meleg nyári estéken kékesen párologtak a fellocsolt keramit kockák az udvaron. A sötétben felfelízott a cigarettaparázs, és felhevültek olykor a szavak is de többnyire csak dörmögve, folytva, nehogy fölébressék a nyitott ablakok mögött alvó kicsiket és öregeket. A közös szegénység, a kilátástalanság, az egymásra utaltság elevennyükbe vágó kötelékként hurkolta egymáshoz a munkás kolónia lakóit. Az öreg Füredi a szívén viselte, hogy Jóskának jó feleséget válaszson hogy legalább egy anyáskodó asszony pótolja a gyerekkori hiányt. Etelka pedig tökéletesen alkalmasnak tűnt a feladatra. A lány apró koruktól fogva odafigyelt a kisfiúra. Pátyolgatta. Amolyan odaadó mártír feleség lesz belőle, aki férje minden igényét alázatosan kielégíti, de közben úgy tudja irányítani az urát, hogy az észre sem veszi, és nem sérül az önérzete. Gondolta az öreg Füredi. Etelka anyja is ilyen asszony. Nézd meg az anyját, vedd el a lányát, idézte a mondást a fiának. Füredi papa és Etelka apja kollégák voltak a gyárban, és úgy tartották a fiatalokat a jó isten is egymásnak teremtette. Az öreg Füredi, akkor már valóban öreg volt, Később azt is végignézte, ahogy az emberek apránként elmaradoztak a kultúrothomból, hogy az újház felügyelő és a více rendszeresen a kapu alatt felejti a kiborult szemetes kukákat, hogy ritkábban söpri az udvart, hogy a szomszédos kocsma is piszkosabb lett, és az ajtaja előtt földön üldögélő részegek és hajléktalanok tanyáztak. Amikor felújították a kolóniát, összenyitottak több lakást – új lakók jöttek, a fiatalok elmentek, lassanként elmaradtak az esti beszélgetések az udvaron, az emberek bezárkóztak, csak a veszekedések elfolytott hangja, és a tévékészülékek vibráló kékes fénye szűrődött ki, a kiégett villanykörtéktől sötét borult gangra. Mit mondjak, nem egészen így képzeltem az első estét, szabadkozott Füredi József a vacsora asztalnál. Tenyerével szórakozottan simogatta a damasz terítőt. Úgy terveztem, folytatta. Elviszlek benneteket szermádba, az Alpingur méba, vagy százfébe. A hegy tetején a forgó étteremből a kilátás, és mindkét helyen ehető a koszt, de ez a fránya hóvihar keresztül húzta a számításaim. Olvasom, hogy a lavina veszély miatt már több ezer emberreket a környező városokban. Mutatott a telefonjára, amit gondosan a tányérja mellé készített, mintha az is az étkészlet része volna. És sűrűn pislogott rá, nem olaszszon el egyetlen üzenetet vagy gazdasági jelentést. Sárádi István nem tette ki az asztalra a telefonját. Néhány hónapja vett magának egy okos okosórát, amely jelzi a hívásokat. Mutatja az üzeneteket, sőt a friss híreket is, hogy ő... Ahogy mondogatta, végre ne kelljen a telefonját a WC-n is a markában szorongatnia, de nehezen banátkozott meg vele, mert nem érezte a lelkét. Nem úgy, mint a holdfázist mutató Patek Philipnek, vagy kedvencének az Ardeco Deco amit a harmincas években a brit indiákon szolgáló katonatisztek számára fejlesztettek ki hogy az acél óratok elfordításával a lovaspóló meccs közben is védve legyen a szerkezet. Mert a brit birodalom felbomlása és a nácizmus előretörése idején a fiatal tisztek jobban aggódtak az órájukért, mint a világ sorsáért. Ezek a szerkezetek a dizájn és a kézművesség csúcs teljesítményei. Az idő megfoghatatlan fikciójának precíz tanúi a Sárhári István, ha az órák iránti rajongásáról kérdezték. Végül a lélek helyett a praktikum mellett döntött, és hétköznap az okos órát használta, a drága márkákat pedig csupán akkor, ha megkívánta őket, vagy ha a vagyonával kívánt hivalkodni. Erre a vacsorára sem vette fel a patekját. Tudta, nincs az a drága óra, amivel az órák hazájában élő Füredit el tudná kápráztatni. Noha a Lehman Brothers banki befektetőjeként és a kartelperbe futott kamionipar részűnyeseként, Füredi az utóbbi időben dollármilliókat veszített, még mindig akkora vagyona maradt, hogy Sárádi már attól izgalomba jött, ha csak a szám végén sorakozó nullákra gondolt. Sárádi István nem csak készfogásból, hanem órákból, öltözködésből és cipőkből is messze menő következtetéseket tudott levonni. Füredi például a praktikus emberekre jellemző drága, kisé trampli cipőt hordott, amit megszépítő módon ő kényelmesnek nevezett, az órája viszont letisztult, fekete számlapos, régi Schaffhausen volt, amiről István úgy vélte inkább a kifinomult emberek viselik. Ezek az ellentmondások zavarták Sárádi Istvánt. Elbizonytalanították. Pontosan tudta, hogy a luxus órák árában valójában a márka mitoszát, és az általuk képviselt státuszt kell megfizetni. Máskülönben miért kerülne a Zséger három millióba, a Patek meg tízszer annyiba? Miközben ezek a drága masinák kevesebbet tudnak, mint az áruk töredékért vásárolt okos óra. Vajon miért élünk és halunk a tárgyakért? Spekulátné. Azon tűnődött, amit még annak idején Szent Ágostoni Pától hallott. Hogy hiedelmek és történetek tartják össze a közösségeket. És hogy képesek vagyunk ölni és halni olyan fikciókért, melyek a természetben nem is léteznek. Csak az ember találta ki őket magának, mint vallás, haza, szabadság, becsület. Istvánt különösen a technikák izgatták. Hogy ezekkel a mesterséges fogalmakkal hogyan tudnak forradalmak, vallásháborúk, elnyomó rendszerek évezredek óta ember tömegeket az orruknál fogva vezetni. Igyekezett megérteni, eltanulni és alkalmazni a módszereket. Tanúságos, hogy miközben az ember azzal hitegeti magát, hogy racionális lény, és imád hivalkodni a tudományos ismereteivel valójában csupán befolyásolható érzelmes állat, mondogatta Sárádi, amikor erről beszélt. Aztán nevetve mindig hozzátette, hála Istennek különben miből élnénk, bár az utóbbi időben már inkább üzletembernek tartotta magát. Ingatlanokat, részvényeket vásárolt, pénzt fektetett hazai és külföldi alapokba, és több állami cég igazgató tanácsában segített megbízói számára jövedelmező döntéseket kiharcolni. Füredék kicsit nagy képűs ködött, amikor az Alpén gurméra és a százféj mislen csillagos helyekre lekicsinlőn azt mondta, hogy náluk ehető a koszt, gondolta sárádi István. Így fest, amikor valaki felkapaszkodik az uborkafára, és megszédül a magasságtól. Neki viszont nagy szerencséje volt, hogy Sárádi nagymama annak idején beléverte az úri modort, gondolta. Ahogy elnézem a világot, mire felnősz, édesem, jó modorra nem lesz már szükség. Kimegy a divatból, mint a harisnyakötő, de nem árt, ha megtanulod... Legfeljebb majd beadod a múzeumba, ott meg gondosan beteszik egy vitrínbe, és úgy mutogatják. Lám, lám, így festett valamikor az illem. Ilyen volt a jó ízlés. Az udvariasságot pedig így kell elképzelni, sorolta eni nagymama. A nyolcvanas évek közepén még valóban úgy tűnt, alig van értelme annak, ha valaki meg tudja különböztetni a halkést a desszert villától. Ha tudja, milyen italt, milyen pohárból kell inni, ha ismeri a borokat, nyelveket beszél, stílusa van, és tudja, úriember nem öltözik az utolsó divat szerint, és melegben sem hord rövid ujjú inget, se boka fixet. Különösen nem szandálhoz. Aztán lám, később ezek az ismeretek is tekintélyt szereztek neki az urizáló fiatal politikusok és a hozzájuk dörgölőző új gazdagok között, akik idegenkedtek a magabiztos és gyakran lekezelő pesti polgárfiúktól, de vidéki rácként őt elfogadták. Megtanult úgy tanácsot adni, hogy az ne legyen sértő, hogy úgy érezhessék, ők jöttek rá a megoldásra. Hagyta beszélni őket. Beszélgetés közben pedig mélyen a szemükben nézve figyelt, és egyetértően bólogatott, együtt köpködte velük a szotyalát a meccseken, és készségesen velük nevetett a vicceiken. Rasputyin. Így hívják a háta mögött Sárádit, mesélte Füredi József Ézsiás Benedeknek, amikor a magyarok megkeresték, és megbeszélte telefonon Sárádi Istvánnal a találkozót. Füredi a munkatársaival utána nézetett az interneten és az archívumokban hogy milyen információkat találnak a nyilvánosságot hisztérikusan kerülő, befolyásos tanácsadóról és üzletemberről, és nem lepődött meg, amikor a fotókat szemlélve látta, hogy a jól fésült, ápolt és elegáns szőke Dendi egyáltalán nem emlékeztet második Miklós cár misztikus tanácsadójára és gyógyítójára. Az őrült kinézetű hórihorgas, loboncos hajú és nagyszakállú szerzetesre Akiről a legendák azt tartották, hogy néha hetekig nem mosdott, fogai helyén fekete csonkok égtelenkedtek, büdös volt a lehellet, és egyáltalán olyan szaga volt, mint egy kecskének. Füredi hipnotikus képességet, gyógyító erőt és káprázatos megérzéseket sem feltételezett sárádiról de az kétségtelen gondolta, hogy különös érzéke lehet a tömegek ösztöneit, félelmeit megragadó politikai kommunikációhoz. Sárádi István ügyesen bánt a célzott rémírekkel, amelyekre most nagy a kereslet a világban, és amelyeket, Rasputyin kedvenc szavajárását idézve, mi szerint bűn nélkül nincs megtérés, tabuktól és erkölcsi fenntartásoktól mentesen terjesztett a médiában. Sárádi után kutatva, Füredi elmerült a Rasputyrról szóló történetekben. Hogyan gyógyította meg a beteg, vérzékeny Alexei Czárevicset? Hogyan jósolta meg, hogy le fog szakadni a csillár? És azt is, hogyan figyelmeztette a cárt, hogyha Oroszország nem marad ki a világháborúból, a cári birodalom összeomlik? de Füredit különösen az őrült pap szexuális képességeiről szóló legendák ragadták meg. A szex lehet a közös pont a két befolyásos tanácsadó között, vélte félig komolyan, amikor a sárádiról készült összeállításban olvasta, hogy a férfi felesége korábban pornószínésznő volt Hollandiában, és hogy ő maga is nagy pinabobus hírében állt. Füredinek egyébként is meggyőződése volt hogy szoros a párhuzam a hatalom és a szex között. Lám a hatalom jelképe, a királyi jogar is egy nagy, bunkós, fallikus szimbólum. És Rasputyrról is azt regélték, hogy legendás méretekkel áldotta meg a természet, amit ráadásul szemölcsök és bibírcsókok díszítettek, így okozva még nagyobb élvezetet a nőknek – már legalábbis azoknak, akik ilyen természetű örömökre vágytak. Az égőszemű szerzetes, olvasta Füredi, állítólag naponta rajongó nők tucatját szabadította meg a bűntől, ami Rasszputyin értelmezésében azt jelentette, hogy italozás és szex közben agyba főbeverte őket. Vélhetőleg a cárnéval és a többi főnemes asszonnyal, akikkel szintén összehozták a plegykák, kíméletesebben bánt, bár ki tudja, gondolta Füredi, a szexi és a hatalom héjanásza, a bántalmazó kapcsolatok természete mindig megfejthetetlen titok. Rasputyin utóélete is tartogatott tanúságos meglepetéseket. Mert miután egyik szeretője a biszexuális Yusupov herceg és főnemesi társai merényletben megölték, Melesleg az sem ment könnyen, mert noha először ciános süteményel is borral traktálták, amiből állítólag egyetlen sütemény, és néhány kort is halálos dózis lehetett volna, a szerzetes pedig megette az egész társ süteményt, és jó ízűen megitta hozzá a palack bort mégsem halt meg, kénytelenek voltak hátba lőni. De miután ez sem segített, a biztonság kedvéért fejbe is lőtték, aztán amikor ez is hasztalannak bizonyult, még gyorsan agyonverték. De végül így is csak akkor pusztult el, amikor beledobták a jeges névába, és megfulladt. Aztán levágták a nemi szervét. Erekjének! A díszes ékszerdobozban őrzött relikviának szintén kalandos sors jutott. Egy ideig rajongóasszonyok rejtegették, és imádták titkos szeánszokon. Majd az erekje bejárta az aukciós házakat, még végül szakszerű laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá, és kiderült, hogy a hatalmas rücskös izé valójában nem is Rasputin fasza volt, hanem egy közönséges tengeri oborka. Jól mutatva, hogy a fake news műfaja egyáltalán nem új keletű jelenség, mint némelyek hiszik, mert igazság sohasem létezett. Legfeljebb néha azt hisszük valamiről. Ne aggódjatok, azért így sem fogunk éjjel halni. Nyugtatta a vendégeit Füredi, amikor Benedek és Erzsi zsúrkocsin betolták az ételt és az italt. Benedek kitűnően főz. Én már két mislen csillagot adtam volna neki, ha rajtam múlik. Állította Füredi. Kár, hogy ezt sehol sem jegyzik. Mormogta a szakács. – Ne panaszkodj, drága tanár úr, inkább vezessétek elő a menüt! – nevetett Füredi. – Tanár úr! – csodálkozott Sárádi. – Feltűn neki, hogy Ézsiás Benedek Jóskának szólítja Füredit – Etelkának az asszonyt. Erzsi is így tesz, tegeződnek és nyugodtan ugratják egymást, mintha nem is alá fölé rendeltségi, hanem baráti viszony lenne köztük. Istvánnak szokatlan volt ez, mert új gazdag ismerősei olyan mereven tartották az úr cseléd viszonyt, ahogy a harmincas években volt szokás, és ahogy egykori cseléd nagyszüleiktől hallották, hogyan viselkedtek velük az urak. A cselédben nem szabad bratyizni, mert a fejedrenő. Az egyjelősdi előbb-utóbb szül, ezért aztán az alkalmazottal meg kell tartani a kellő távolságot, mint a gyerekkel, hiszen neki is az a jó, ha tudja a helyét, mondogatták. Jóska jó eszű, jó fiú volt, és elég simulékony is ahhoz, hogy később kiemelt munkás káder legyen, Gondolta már annak idején a gimnáziumban egyik kedvenc tanítványáról Ézsiás Benedek. Füredi József a Szovjetunióban fizikusként végezte az egyetemet. Kutatóintézetekben dolgozott, és a pártközpontból is gyakran kértek tőle szakmai tanácsot, mert tudták jó kapcsolatokat ápol szovjet, német, francia kutatókkal és nyugati iparvállalatokkal. 89-ben a privatizáció idején az elvtársai átjátszottak neki, ők úgy mondták, a gondjaira bíztak egy gyárat. És fél tucat értékes ingatlant, hogyha elveszítenék a választásokat, ami aztán be is következett, később abból támogassa az utód pártot. Ézsiás Benedek meglepetésére a beőzöllő múltik megint csak Füredi karolták fel. Rájöttek, sokkal jobban járnak a volt kommunista középkáderekkel, akik benfentes információkkal és kitűnő hazai és orosz kapcsolatokkal rendelkeztek, mint a láng lelkű demokratikus ellenzékkel, akiknek a jósvádájukon és az önérzetükön kívül nem sok előnyét látták. Vagy a népiesekkel, akik naphosszat népben és nemzetben gondolkodtak ugyan, idegen nyelvekben azonban kevésbé. Néhány évvel később Füredi József már testőrökkel járt. Az öreg Füredi értetlenül nézte, mi vonz a fiát a vagyonhoz. Apám mindig azt kérdezte, mire jó az a sok pénz, hány tányért pörköltet tud megenni egy ember egy nap, mesélte később Füredi Benedeknek. Hiába magyarázta Füredi az apjának, hogy a vagyon, hatalom, a hatalom meg vagyon, az öreg csak legyintett, hogy mindkettő csapda. A hatalom nem csak azt keríti hatalmába, akit elnyom, hanem azt is, aki hajszolja, mert előbb-utóbb rettegni kezd, és mindenkit elpusztít maga körül, állította az öreg Füredi. Így járt Sztálin, így járt Hitler és Rákosi is. A pénz meg hiába ígér szabadságot, folytatta. Az nem szabadság, hanem függőség. Minél több van belőle, annál több kell. Füredi József megmosolyogta az apját, majd átforgatta a vagyonát svájci frankba, és Czürichben telepedett le. Sikeres befektető lett. Szívesen segített a magyar politikusoknak is svájci bankokban elhelyezni azt a pénzt, aminek az eredetével nem szívesen dicsekedtek, és amiről az eszük az súgta, nyugodtabban fial az alpesi országban, mint a hazai bankokban. Jóska nem is firtatta soha a pénzek eredetét. Tönyire talált gyümölcsöző befektetéseket, és a nagy dicséri, hogy a tevékenységét párt végezte. Így aztán valamennyi politikai erővel kiegyensúlyozott kapcsolatot ápolt. Úgy is mondhatnánk, a pénzen keresztül megteremtette azt a konszenzusos nemzeti egységet, amelyől sokan csak ábrándoztak. Benedek és Erzsi tálalta a utána gombával töltött padlizsán, majd rozmaringgal sült bárányszom következett prebranákkal, mellé gibanyica, deszertnek pedig konyhívó. Aki vegetáriános, mint etelka, és nem eszik bárányt, az nyugodtan nehet prebránákot, mondta Erzsi. Gyöngybabból készült fűszerekkel sütve paprikásan. A gibanyitában sincs hús, fűzte hozzá Benedek, miközben körbe kínálta a kenyeres kosarat. Sárádi a szélső kenyeret próbálta kiemelni, de a kenyér nem mozdult. Kicsit huzakodtak Benedekkel, rángották a kosarat, István akkor látta csak, hogy a férfi a hüvelykújjával diszkréten a kosár széléhez szorította a szélső kenyeret, hogy István könnyebben hozzáférjen a többihez. A szélső szikat! súgta Benedek. Sárádi István elvörösödött. Persze, ő is tudta, hogy jobb helyeken így szokás, milyen kínos, hogy figyelmeztetni kellett rá, mint egy vidéki tahót. Percekig égett az arca. Benedek pálinkát töltött. Jóféle ágyas szilva volt. Sárád Istvánnak úgy tűnt, mintha a férfi Mimivel most kisé zavartan viselkedett volna. Mintha remegett volna a keze, amikor töltötte neki az italt. Vagy rájött, vagy Füredi megsúgta, honnan ismerheti a feleségét és bizonyára alig várja, hogy rámehessen egy-két pornó oldalra, fölelevenítse az emlékeit. Nem tudja, hogyan viselkedjen az egykori neves pornósztárral, gondolta. Az emberek, amikor felismerik mimit, vagy lekezelően bizalmaskodni kezdenek vele, némelyek kimondottan pofátlanok és tolakodók lesznek, vagy túlzottan udvariassá válnak, hogy mutassák, milyen felvilágosultak. A kívülállók általában nem így képzelik a pornósztárokat. Mimi kifinomult nő. Visszafogottan viselkedik, választékosan öltözik, nagyszerű családanya és ráadásul az ő felesége. Szőtte tovább a gondolatait István. Ha ő is ott van a társaságban, az különösen elbizonytalanítja az embereket, hogyan viszonyuljanak az asszonyhoz. Füredi magasra emelte a pálinkás poharát. – Isten, Isten! Ezt lökjük le fertőtlenítőnek, hát ha Benedek megmérgezett bennünket! – Nem az első nap szoktuk – szűrte oda a bajusa alatt Benedek. – Azt hallottam, István, te értesz a borokhoz. Mit ajánlanál ehhez a menőhöz? – kérdezte Füredi. Valójában nem a válaszra volt kíváncsi. Inkább méricskélte Sárádit, hogyan reagál a leckésztetésre – ahogy a boxolók az első menet elején összemérik a karjaik hosszát, és megfigyelik, hogy védekezés közben hol hagy szabad felületet az ellenfél. Sarádi nyelt egyet. Megfeszült az arca. Nyeli az indulatait, állapította meg Füredi. Valószínűleg Burgundit innék hozzá, Pinonovárt, felelte Sarádi. De ha valaki inkább a fejret kedveli, akkor egy könnyű, gyümölcsös Sauvignon blanhon is megteszi. Így van, helyeselt Füredi. Elégedetten nyugtázta, hogy magabiztos stílusával már is Sárádi fölé kerekedett. Komzsorzs de Vüggyié pinója dekantálva, a Sauvignon blan behűtve, a Gibanycához pedig egy kitűnő sablé sorolta Füredi. Én a francia borokra esküszöm, a provanszi rozét pedig függetlenül attól mit esztek mindenkinek ajánlom, tette hozzá. Ilyet még nem ittatok. Sárádi azonnal észrevette, hogy besétált a csőbe. Füredi már is lenyomta, elfoglalta a kioktató szülői pozíciót. Szépíteni próbált, elkérte Benedektől az üveget és elolvasta a címkét. speciál kosztoltam már, Közölte, miközben visszahelyezte a palackot az asztalra. Valóban gyönyörű bór, igazi különlegesség. Bólintott elismerően. Aztán elbizonytalanodott. Azt hiszem, ezt kicsit túltoltam. Tűnődött magában. Én biztosan nem hinném el senkinek, hogy így köpi vágja a francia pincéket és évjáratokat. De úgy látta Füredinek a szemeserebb bent. Vagy még ezt is kinézi belőlem? Vagy bölcsebb, mint gondoltam, tanakodott magában. Benedekre nézett vajon a férfi mit szól a mutatványhoz? Benedek biztató mosolyjal tekintett rá, mint aki azt mondja, jól van fiú, semmi gond, csak szerepelj bátran, ha jól esik. Rohadt megalázó ez a megengedő, felsőbbrendű nézés. Bosszankodott magában sárádi, de én vagyok a barom, hogy elismerést váró tekintettel néztem rá. Korholta magát. Füredi azt figyelte, mit szólnak sárádiék a szokatlan vacsorához. Mislen csillagos éttermek törzs vendégeiként nyilván kifinomultabb menőre számítottak egy svájci milliárdostól, homárra, beluga kaviárra, hatalmas tányéron gyűszűnyi ízkavalkádra. Láttam, miminek is fennakadt a szem a szerb vacsora hallatán. Gyanakodva turkálta a gibányicát, de aztán egyre lelkesebben falatozta a sajttal sült rétes tésztát. Ez egész jó, mondta Mimi. Még már méne lenne jó, a persze, hogy jó, helyeselt a házigazda. E te mióta vagy vega? kérdezte Mimi. Több mint húsz éve nem eszem húst. A jó emberek tudnélik vegetáriánusok, fűzte hozzá Füredi, Gúnyosan mosolygott. – No igen, Hitler is az volt – vetette közbe Benedek, miközben Mimi válla fölött áthajolva a tálból ügyesen szervírozta az ételt. – Sajnálom az állatokat – mondta Etelka. – Pedig nem kell azokat sajnálni, ők is örülnek, hogy élevezetet okoznak az embernek – hahotázott Füredi, közben jó ízűen falatozott. Honnan tudod, az állatok mondták neked? kérdezte etelka sértődöttön. Láttam a szemükben vetette oda a férje félig tele volt a szája De én ezt nem forszíroznám! – fordult a többiekhez mert etelka mindjárt téríteni kezd nem akarok én senkit megtéríteni. Mindenki gondoljon, amit a szívedik diktál végül is mindenki a maga útját járja. Én se szólok bele abba, ha más hús teszik, tudomásul veszem, törődjetek bele ti is, ha nekem más az ízlésem. De az a helyzet, hogy egyszer voltam disznó disznóölésen, és a disznó szemében nem úgy láttam, mintha nagyon örült volna. A szegény állat úgy félt, hogy majd megszakadt a szívem. Állítólag az állatok a vágóhídon is megérzik a vesztüket, és a rettegéstől méreg kerül a szervezetükbe, amit aztán az emberek a hússal együtt szépen megesznek. Én figyelmeztettelek benneteket, mondta Füredi. Most jön az, hogy a bocik meg sírnak, mert elisszuk előlük a tejet. Így van, akárhogy gúnyolódsz, mondta Etelka. Jóska, képtelen belenyugodni abba, hogy én nem kívánom a húst. Ez a vita évtizedek óta zajlik közöttünk, és mindig talál alkalmat, hogy szóba hozza és frocclízzon. De valóban olvastam, hogy a bocik egy hétig sírnak az anyjuk után, amikor elszakítják őket, és aki tudja, hogyan tenyésztik a baromfit a nagyüzemekben, mesterséges fénynél, hormonokkal kevert tápon, a világtól elzárva, szűk ketrecben összepréselve, úgyhogy mozogni se tudnak, hát csodálom, hogy vannak, akik ezek után még tudnak lelkifordolás nélkül csirkét enni. Viszont az elzárt steril körülmények között tenyésztett baronfik legalább nem kapnak madár influenzát, különben a járványban pusztulnának el, közölte Sárádi. Akkor már jobban járnak, ha megesszük őket, nem igaz? Persze, kizárólag az ő érdekükben, vetette közbe Benedek. Mosolygott. Tudjuk, a szabadság közveszélyes, Tette hozzá, miközben a bárányt szervírozta. Sárádi István értette a célzást, és közben arra gondolt, mióta beszél bele a pincér a vacsorai diskurzusba. Ez a nyekegő pasas úgy viselkedik, mintha a bolondok napján felcserélték volna a szerepeket, és valójában ő lenne az úr, ők meg füredivel a cselédjei, gondolta. Aztán mégis úgy döntött, belemegy a vitába. Igen, Szerintem a szabadság korlátozása a tudatlan tömegek érdekét is szolgálja. Az intelligencia mérések azt mutatják, hogy a világon mindenütt a korlátozott felfogó képességűek vannak többségben, és ha nem szabályoznák a demokráciát, akkor a hordaszellemű ostoba többségre bíznák a döntést. Az emberek valamikor Istenhez fohászkodtak oltalomért, jókedvért, bőségért, most viszont tőlünk politikusoktól és üzletemberektől várják a boldogulásukat. A tömeg nem felnőtt, ezért úgy kell vele viselkedni, mint egy gyerekkel az iskolában. Dícsérni kell, hogy ő az A jár, ez a legjobb osztály az egész iskolában. El fogja hinni. Azt kell mondani, hogy a bések nagyképűek lenézik az ásokat, mindent maguknak akarnak, el akarják lopni az pénzt, de majd az igazgatóbácsi rendet teremt. Aki jól viselkedik, piros pontot és dicséretet kap. Nevetett. Nem olyan bonyolult ez. Hát én ezt ma már kicsit bonyolultabbal látom minden svájcból, mosolygott Füredi. De ismerős a gondolatmenet. Meg aztán arra sincs garancia, hogy a korlátolt többség helyett végül nem egy korlátolt kisebbség kerül hatalomra. Erre is volt már példa a világtörténelemben. Nem buta fiú ez az István. Műveltnek is tűnik, gondolta Füredi József. Még a cinizmusa is tetszik. Csak azért tűnik korlátoltnak, mert nincs benne kételj, és a vitában is az érdekei és az érzelmei vezérlik. Füredi eljátszotta gondolattal, mi lett volna Istvánból, ha hajdanán Ézsiás tanár úr osztályába jár. Milyen jókat vitatkozott volna vele Benedek a maga tanáros modonában, Ahogy kicsit tudálékosan, minden helyzetet megragadva, mindig azon volt, hogy minél többet átadjon a tanítványainak a tudásából. Mit mondan a Szent Ágostoni Pál? Kérdezte Benedek Sarádít, kutatón a szemébe nézve. Biztosan mást mondana, mint én. Felelte Sárádi István. De nem véletlenül söpörte előt a történelem. A liberalizmus és az emberi jogok jól hangzó eszmék, de már a kiderült csupán lila értelmiségi fikciók voltak, mint az összes többi eszme. Benedek válaszolni akart, de összetorlódtak a szájában a szavak. Azt szerette volna mondani, hogy annak idején ő még úgy tanította az iskolában, hogy a kiváltságok megszüntetése, a jogegyenlőség az egyén, a magántulajdon és a vélemény szabadság tisztelete, vagyis a liberalizmus emelte ki az emberiséget a középkorból. Persze elképzelhető, gondolta, hogy ezek az értékek mára elavultak. Még az is lehet, hogy a szabadság nem természetes, vele joga az embernek, és hogy a ráció nem olyan meghatározó, ahogy a felvilágosodás gondolkodói megálmodták, de mióta találtak ki helyettük? Mi van helyettük? kérdezte aztán röviden. Vágyak és ösztönök! Az emberek falka vezérre aki átvállalja tőlük a döntés felelősségét. Szükségük van egy vezérre, akire felnézhetnek, akit követhetnek. Ez lenne helyettük? csodálkozott benedek. Már az őskorban is így volt. Abban egyetértünk, hogy a demokráciát minden társadalomnak magának kell kihordania, megszülnie és felnevelnie, fűzte hozzá Füredi József. Alkalmasint korlátok között, némelyek számára kethezben, mint a csirkék. Lám, csak visszajutottunk az eredeti témánkhoz, nevetett István. Erre a mondatra most mi szükség volt, István? Kérdeztem Mimi, és etelkára nézett. Jól van, na, nem kellene ebből a húskérdésből ekkora ügyet csinálni, most tényleg csak vicceltem. Az emberiség több tízezer éve eszik húst, már akinek egyáltalán jut, mert a hús tápláló. És sok embernek sok hús kell, már pedig ilyen mennyiséget nem lehet kertben kapirgáló csirkékből és rételleg elészű marhákból előteremteni. Az emberek ezután is fognak húst tenni, legfeljebb már nem olyan boldogan és jó ízűen, mint régen, mert lassanként minden élvezeti forrásunkba belerondítanak, hogy egészségtelen, hízlal, erkölcstelen vagy tisztességtelen. Én úgy döntöttem, mindent eszem, mindent iszom, füstölök, szeretkezek, és így érzem jól magam. Ha valaki magokat akar enni, mint a madarak, vagy zöldséget, mint a nyulak, hát legyen az ő baja, vájék egészségére. Már régen nem a hústról van szó, mondta Mimi halkan. Sárádi megvonta a vállát, és a tányérja fölé hajolt. Nem értette, mi történt a feleségével. Az utóbbi időben nagyon megváltozott, gondolta, mintha folyton elégedetlen lenne vele. A bárány legalább ízletes. Kívül aranybarnára, ropogósra sütve, aztán ahogy lágyan szétnyílt a barna bőr, előbújt a sejmes rózsaszín Sárádinak a Mauríciusi lány széttárt combjai jutottak az eszébe, ahogy a tengerparton mesztelenül ringatóztak a függő Én Ő mosolyogva megnyálaszta az ajkát, és lassan a lány arcát figyelve a két olajos comb közé hajolt. Rozmaring és kakukkfű íze volt, mármint a báránynak. Hallom, el kellett zárnik szerkszészt, mondta Füredi. Sárádi István tekintetét kereste, de ő leszegett fejjel a tányérjába merülve evett. Allergiás a macskákra, válaszolt a férje helyett Mimi. És milyen tünetei vannak? Én még nem láttam, feleltem Mimi, de azt mesélte, hogy földagad az arca és fulladni kezd, igaz? fordult az asszony a férjéhez. Mondd el inkább te! E, igen, ilyesmi, felelte Sárhádi. Húsz éve vagytok együtt, és még sem volt rohamod, nevetett Füredi. Lehet, hogy már nem is vagy allergiás. Talán kinőtted. Ki kellene próbálni? Inkább nem próbálnám ki. Mond csak István, nem kínosztál te gyerekkorodban macskákat? kérdezte Füredi. – Macskákat! – kérdezte Sárádi ingerülten. – Tanárul, szerinted kínzott István macskákat? Benedek mosolygott. A kérdésre szétlocsant fejű kismacskák képe villant Sárádi emlékezetébe. Halomba dobálva hevertek a talicskán – és ő gyerekként borzongó élvezettel nézte, hogy az újszülött macskákat a felnőttek húsángal agyonverték, vagy vödörbe ölték. Recsent a csukott szemű állatok feje, ahogy rásújtottak a bunkóval. Fröccsent a vér, és amelyik vödörben végezte, az meg a mancsával csapkodva fuldokolt. Próbálta kiemelni a fejét, hörögve nyelte a vizet, még végül megadóan elsőjet. Egyik-másik percekig közdött az életéért. Még csak az kéne, hogy elszaporodjanak és fölzabáljanak minket, mondták, a több Amikor Benedek idehozta a villábak szerkszészt, ugyanezt kérdezte tőlem is. Kínosztam-e macskákat? folytatta Füredi. És én is visszakérdeztem, hogy macskákat? Benedek pedig azt felelte, szóval kínosztál. Hiszen, ha nem kínosztál volna, azonnal rávágtad volna, hogy dehogy kínosztam. Visszakérdeztél, mondta akkor Benedek, mert időt akartál nyerni a válasz előtt, hogy átgondold, mit hazudj. És igaza volt. Te is visszakérdeztél, kedves István. Érted, ugye? István értett. Több is pusztán a többi gyerekkel gyakran kötöztek a macskák farkára. És egymás hátát csapkodva vihogtak, ahogy az állat a saját farkát kergetve igyekezett megszabadulni a csörömpölő fémtárgytól. Akasztottak kis macskákat a szilvafára, az árok parton. Kíváncsian figyelték, ahogy a halál megmegrándult megrándult az állatok teste. Aztán egyre ritkábban rángatóztak még végül, megmerevettek és kifeszültek. Az árokpart mellett a sárguló búzamezőt szegélyező poros úton a kiszáradt kátyúkon lovas zötyögtek. A bajuszos borostás arcú kocsisok átízza sötétkék atlétatrikóban és kötényben ültek a bakon. És miközben a nyári hőségben a lustán vánsorgó lovakat ostorral nógatva elhaladtak mellettük, a fárángatózó macskát és a viháncoló srácokat nézték. Mosolyogtak. Eszükbe jutott a saját gyerekkoruk. – Ne szívd már, István! – folytatta Füredi József. – Én is akasztottam fel macskákat gyerekkoromban. A halára mindenki kíváncsi. A gyilkos ösztön pedig ott az emberben. Akiben nincs gyilkos ösztön, az rendszerint nem is viszi sokra az életben. Nézd rá Benedekre! Ő nyilván sosem akasztott macskákat. No, nem is lett milliárdos. De jól élek, Svájcban, nevetett Benedek. Arra gondolt, hogy végső soron mégiscsak egy pompás villában él, medencével, gyönyörű kilátással a mattenhonra, olvas, zenét hallgat, sijel, jókat eszik, iszik. Mi kell még? A gyilkos ösztöneikkel Füredi és Sárádi sem él jobban, viszont tele vannak stresszel, és amíg lesz emberi arcuk, tele lesznek bűntudattal is. Ézsiás Benedek legalábbis így gondolta. Azt a furfangos mindenségit ennek az embernek, ha hotázott elismerően Füredi. Ezt imádtam benned mindig is, tanár úr. Benedek a tanárom volt a gimnáziumban. magyarázta a sárádi A maga tanára? kérdezte Mimi meglepődve. Említette, hogy tanár volt, de hogy lehetett az ön tanára? Hihetetlen, ugye, mert fiatalabbnak tűnik nálam, kérdezte Füredi. Harmadik gimnázium végén váratlanul megbetegedett a történelem tanárunk, aki egyben osztályfőnökünk is volt. Benedek akkor fejezte be az egyetemet, és ő vette át az osztályt. Benedeknek olyan húzata volt, mint a friss levegő söpört volna végig egy dohos pincén. A hetvenes évek közepén Ézsiás tanárúrral beköltözött a szabad szellem az elbutult külvárosi iskolába. A fiúk közül hárman-négyen úgy lógtunk rajta, mint kisrácok a bálványozott bátyjukon. Benedek alternatív koncertekre, kiállításokra, múzeumokba vitt bennünket, könyveket ajánlott, amiket aztán együtt megbeszéltünk. A próli gyerekek ritkán síelnek, de Benedek megtanított minket rá, és vitt Donovaliba meg a hopokra. Ő szerette meg velem a havas hegyeket is. Talán ezért élek most Svájcban. Csak látnátok, hogy sijel. Igazi freerider. Egyszer lement innen a hegyről egészen a völgyig a szűzhóban. Akkor a hó volt, akkor is, mint most. A hegyek ördöge. nevetett Benedek. Magára mutatott, munkásan grimaszolt és meghajolt. Nagyon helyes gyerek volt a Jóska, mesélte Erzsi. És jó, kosztos. Ilyen vékony volt, mint a kisújjam, mutatta de annyit tudott enni, amikor nálunk volt, hogy jó volt nézni. Benedek mosolygott, és közben tálalta a koivót. Már a Szabadsághegyen laktunk egy villában. Emlékezett vissza Füredi. Feladtunk egy hirdetést, takarítót kerestünk. Egyik kora este csöngettek. A küszöb előtt egy őszülő férfi és egy asszony állt. A hirdetésre jelentkeztünk, a takarító hirdetéstre, mondta az asszony. Harminc éve nem találkoztunk, nem ismertük meg egymást. Benedek közben megőszült és szakált növesztett. Erzsi kicsit kitelt, na már megbocsás, nézett Erzsire. Én is megemberesedtem, bajúszom pocakom nőtt. Néhány pillanatig meglepődve néztük egymást, aztán Benedek zavartal lesütötte a szemét. Úgy tűnt, mintha el akarna futni. Mondani akart valamit, de csak félszavak butborékoltak ki a száján. Szélütés, mondta akkor Erzsi, és megsimogatta Benedek karját. Én egyik lábamról a másikra álltam. Csak bámultam egykori rajongott tanárom arcába. Aztán magamhoz öleltem Benedeket. Kicsit el is sírtad magad, mosolygott Erzsi. Aztán a metelkának, hogy jöjjön gyorsan, nézze már, kik vannak itt. Nagyon szégyeltem magam. Úgy éreztem, inkább nekem kellene nálatok naponta felsúrolnom a padlót. Annyival tartozom neked, tanár úr. Nem is tudtam, mit mondjak. Füredi Józsefem még most, tizenöt év után is, amikor elmesélte a történetet, látszott a megrendülés. Ugyan már, Jóska, csitította Benedek. Ezt már annyiszor megbeszéltük. Igaz, kicsit megalázó volt a helyzet. De azért nem annyira, hogy érdemes lenne ennyiszer szóba hozni, tette hozzá gondolatban. Ők Erzsével megszokták, hogy a tanári fizetés mellé mindig külön munkákat kellett vállalniuk, mert könyveket akartak vásárolni, színházba akartak járni, utazni és sielni szerettek volna a gyerekekkel. Kellett a pénz, a munka meg nem szégyen, gondolták. Mindent vállaltak. Fordítást, korrepetálást, takarítást, főzést, hajnali újságkihordást. Az agyvérzés után Benedek már nem taníthatott, rokkant nyugdíjas lett, mesélte Erzsi. Örültünk, hogy munkát adtál nekünk, Jóska. Nem sokkal ezután költöztek Svájcba. Akkor vette ezt a villát. Mesélte Füredi, és felajánlotta Benedekéknek viseljék konyját. Úgy is kerestek egy házas párt erre a feladatra. Ők tehetnek róla, hogy ekkora pocakot neveztettem, ez itt, mind az ő főztjük, bicsekedett Füredi, két tenyerével megfogta a hasát, és vidámon emelgette. Volt már pocakod? Mosolygott Benedek. Igazam, igaz, szépen meghíztam a nép zsírján. Ahogy az ötvenes években mondták, valahogy így ábrázolták a plakátokon a tőkéseket, kövére, szivarral a szájukban, ahogyan én most kinézek. Csak az ölemből hiányzik a szőke, nagy mellücsini baba, mert az elrettentő plakátokon az is volt. Olyan hegyes volt a csöcse, hogy majd kiszúrta a ruháját. Csoda, ha mindenki tőkés akart lenni, ha otázott Füredi. Na, hogy ízlik a koivó? Fordult aztán Sárádi hoz, aki kis kanállal falatozta a búzát tejszínhabbal, dióval, fahéjjal és mandulával. Felturbózott bébi papi. De nem rossz. Tényleg arra emlékeztet, bólogatott Mimi. Remélem holnap tejbegríz lesz kakaóval a tetején, évődött Sárádi István. Azt is szeretem. Holnapra ázsiai tervezett Benedek, de beválthatjuk tejbe grízre. Abban garantáltan nincs hús, mosolygott Füredi József cinikusan Mimire. A kávét, a konyakot és a szivart az uraknak Benedek a szalomban szervírozza, folytatta teátrális ünnepélyességgel. Kicsit tárgyalunk, de a hölgyeket is szívesen látjuk, nagyszerű házi likörjeink vannak. Mimi félrevonult telefonálni a gyerekeinek. Hosszasan mesélt a telefonban, ha elutaztak, mindig így mondta az esti meséket. Etelka a másik fotelben olvasott, a férfiak pedig a kandalló elé ültek. Azért ajánlottam, hogy itt találkozzunk. Kezdte Füredi József a nagyfüles fotelben terpeszkedve, vaskos combjait szétvetve. Mert az utóbbi időben túlságosan népszerű lett ez a téma és képtelen vagyok a fél tucat szolgálat kíváncsiságát kielégíteni. Ez a villa biztonságos. Nem véletlenül építette ide az orosz üzletember, vagy, vagy hogy is nevezzem, akitől vettem. Nagyon árulkodó lenne, ha idegenek ide merészkednének, vagy idefelé az úton bárkit követnének, mert a környéken nincs más lakóépület. Mielőtt belemelegednénk a témába, érdekel, hogy enyém a villa. Hát persze, felelte Sárádi készségesen. Sárádit egyáltalán nem érdekelte a villatörténete. Szíve szerint azonnal rátért volna a témára, mert nagyon furdalta az oldalát a kíváncsiság, és otthonról is sürgették émailen, hogy hol tart a tárgyalás. Füredi a tenyerével melengedte, dajkáta a konyakot a hasas kristálypohárban. Szagolgatta, Nézte, ahogy a testes olajos aranyszínű folyadék lassan csúrgott lefelé a pohár falán. Egy szivar? kérdezte, felemelte az asztalról az üvegfedeles asztali humidort, felnyitotta és oda kínált a sárádistvánnak. A Monte Cristo torpedó csúcsformában vannak, de a rómeói hújétákat is tudom ajánlani. vágó is van kérdezte Sárádi. Füredi benyúlt a zsebébe, és bársonytokból elővette díszes szivarvágót. Férfi ember két dolgot mindig készen tart, a szivarvágóját és a farkát. De legalább a szivarvágóját. Nevetett. Kubában tanultam, hogyha a szivar végét Kávéba vagy rumba mártogatják, és azon keresztül szívják, akkor átveszi a rum vagy a kávé ízét is. Bár van, aki szerint ez barbárság. Konyakkal se rossz, de van kitűnő guatemalai rumom is, ha jót akarsz szinni. Cukornád mézből párolták. Megkóstolnám, de akkor ezzel a konyakkal mit csináljak? Kérdezte István, és magasra emelte a kezében lévő poharat. Tanácstalanság ült az arcán. Tedd le, majd én megiszom, válaszolt a Füredi nevetve. Csak nem hagyjuk kárba veszni. Ki akar készíteni a szemét? Húzza az időt, gondolta Sárádi. Elterelő pszichológiai hadművelet, hogy mi a lófasz. Ez a fazon tényleg ilyen laza, vagy csak a tárgyalási stratégiájának része, hogy kibillent az egyensúlyomból, spekulált. Na kérlek szépen! Folytatta Füredi, és két tenyerével a combjára csapott. A villa története egyébként kapcsolódik a témánkhoz is. Az ukrán barátomat, akitől a felfedezés származik Dubnából, az Egyesített Atomkutatóintézetből ismerem. Ösztöndíjjal jártam ott, még az egyetem után is azóta tart a barátságunk. Aztán Kolja átkerült Sverdlovskba, a hadi ipari központba, majd Jekatyerimburgnak hívják, ahol az egyik legsikeresebb kutató lett. Tudod, ott volt a botránya 70-es évek végén, amikor egy baleset során kiderült, hogy a nemzetközi egyezmények ellenére a szovjetek tovább gyártották az Antraxot, meg a többi vegyi és biológiai fegyvert. nem nemcsak ipari, hanem bánya és drága központ is volt. És a Szovjetunió felbomlása után a városból igazi 30-as évekbeli Csikágó lett, maffiákkal, háborúkkal. A főnököknek olyan vagyonuk volt, hogy amikor lelőtték őket, a Lenin múmiáját gondozó tudósokkal balzsamoztatták be a testüket, és olyan pompával temették el őket, mint a királyokat. Amikor Zürichbe költöztünk, házat akartunk bérelni a hegyekben néhány hétre – és az ukrán barátom hozott össze az egyik Jekatyarimburgi gengszter főnökkel, aki kiadta ezt a villát. Elképesztő pasas volt. Barázdált arcú, marcon a férfi, afganisztáni veterán. Semmi érzelem. Hozzászokott, hogy rezzen is arccal öljön. Egyetlen gyengéje volt a halak. A házban hatalmas tengeri volt sárga, kék, zöld, neonfényű és vibráló, vitorlás és tarajos, vad és mókás képű halakkal. A kertben pedig egy mozaikkal kirakott medencében aranyhalak úszkáltak. A pasas alig kért valamit a ház csak az kötötte ki, vigyázzunk a halaira, mint a szemünk fényére. Úgy tűnt tulajdonképpen halőrnek vet fel bennünket, nevetett Füredi. Késő ősz volt. Még javában sütött a nap. Elutaztunk néhány napra. Előtte gondosan megetettük a halakat, de amíg oda voltunk, hirtelen jött a hideg, és mire visszaértünk, az alacsony vízű, aprócska kerti medence befagyott, és az alján ott maradtak az aranyhalak jéggé dermedve. El tudott képzelni a fagyott halak jeges pillantását? A miskolci kocsonyából így bámulhatott ki a béka. Eléggé betoltunk etelkával, képzelheted, milyen tanácstalanok voltunk. Végül úgy döntöttem, jégcsákánnyal kivágom a bizonyítékokat, és gyorsan elugrom valamelyik közeli nagyvárosba új halakat venni. Csak lehet valahol aranyhalat kapni Cüríkben vagy Milánóban, gondoltam, és a mafiózó talán nem ismeri fel a halait a pofájukról. Én biztosan nem ismernék fel egy halat, gondoltam. Már indultam az autóhoz, amikor váratlanul megérkezett a főgengster. Csikorogva fékezett a hammer. Kipattant belőle a pasas, bevágta a kocsi ajtaját, és mosolyogva hatalmas léptekkel elindult felém. Remegő lábbal álltam. Azon gondolkodtam, hogyan dumáljam ki magam, miközben mellettem tágra meredt szemmel jégtömbe fagyva hevertek a bűnjelek, a halak. És a kismedencében ott égtelenkedtek a lyukak is. Amikor a pasas meglátta a jégbefagyott halakat, olyan döbbenten nézett, mint aki nem akar hinni a szemének, mint akinek a borzalomtól szintén jéggé az arca. Levegő után kapkodott, aztán hirtelen artikulálatlan üvöltésben tört ki, előkapta a pisztolyát és rám szegezte. Behúntam a szemem, vártam a lövést, de a fegyver nem dördült el. Amikor néhány másodperc várakozás után ismét kinyitottam a szemem, láttam, hogy a pasas ugyanúgy áll, mint korábban. A soktól lebénult. Úgy ütötte meg a guta, állva, pisztolyjal a kezében. Amikor eldőlt, akkor is úgy szorította a fegyvert, hogy alig tudtam kicsavarni a hulla a kezéből. Jakatyerimburgban a temetésén nyitott koporsóban búcsúztatták. Néztük a bebalzsamozott holtestét, ahogy elegáns, sötét öltönyében a virágok között feküdt fehér arccal, de akkor is a kezét szugeráltam, nincsen mégis benne a pisztoly. Aztán a temetés után a családtól megvettem a villát. Elképesztő történet, bólintott sárádi kikerekedett szemmel. Benedek kitöltötte Istvánnak a rumot, és kis tárcán elég kínálta. Na, térünk a témánkra, folytatta a házigazda. Azért gondoltam, hogy itt találkozzunk, mintha csak sielni jöttetek volna hozzám vendégségbe, mert az kevésbé feltűnő, mint a cürikben találkoztunk volna, ahol engem is figyelnek. És én is jobb szeretek a saját villámban tárgyalni, ahol tudom, mi van a falban, ugyebár. Persze, értem, felelte Sárádi. Beharapta a szája szélét. Mit tudsz magáról a találmányról? kérdezte Füredi. Azt mondták, az évszázad üzlete. Ezt mondták. Ennyit értettek belőle? Jó, azt is mondták, hogy valami elképesztő ukrán találmány, amire a félvilágnak fája a foga. Válaszolta Sárádi, és jelentőség teljesen Benedekre, aztán kérdőn Füredire nézett. Nyugodtan beszélhetsz Benedek előtt, vele már mindent megvitattunk. Benedek a belső bizalmasom, úgy is mondhatnám, a lelki ismeretem. Tudod, én már régen elveszítettem a lelki ismeretemet, és most Benedekét bérlem. Persze jól megfizetek érte. Ha szeretnéd, amíg itt vagy, kölcsönadhatom neked is Benedek lelki ismeretét. Próbáld ki! <gül> Igazán érdekes élmény. Mit szólsz hozzá, tanár úr? Te is úgy látod, hogy Istvánnak is elkelne egy kis lelki ismeret? Kérdezte Benedekhez fordulva. A múltja a lelki ismerete, morogta Benedek. A fiatalkor, mint a zombi a sírból, kinyújtja a karját az eltemetett múltból és kíméletlenül visszaránt, gondolta Benedek. Azt képzeled, te döntesz, pedig valójában a múltad dönt helyetted. A bőröd alatt apránként észrevétlenül lerakódott értékrend. És ha megtagadod, magadat árulod el. Bűntudatban élsz, vagy meg kell ölnöd a lelki ismeretedet. Hú, amit mit itt, korholta magát Benedek. Úgy tűnik, ha az ember megöregszik, rögtön profétának képzeli magát. Tette hozzá gondolatban. Sárádi fészkelődött a széken. Ezek őrültek. Már a halott látó macska nőnél és a télapú látó vegetáriánus asszonynál gyanakodhatott volna, gondolta. Az is zavarta, hogy Füredivel szinte egymás mellett ültek a kandalló előtt a nagy füles fotelekben. Ez nem tárgyalási helyzet, hanem együttműködési pozíció, gondolta Sárádi István felidézve a kommunikációs ismereteit. A tréningek során ő is mindig úgy tanította, hogy tárgyalásnál a felek szemben ülnek egymással, mert úgy lehet korrekt módon tárgyalni. Az ember azt érzi természetesnek ebben a helyzetben. Igyekezett Füredivel szembefordulni, és közben kitekeredett nyakát masszírozta. Füredi mosolyogva szemlélte a kínlódását. Lám a nagy tárgyaló, a kommunikációs guru milyen zavarban van, ha a dolgok nem úgy történnek, ahogy a tankönyvekből bemagolta, mulatott gondolatban. A lényeg, a lényeg, folytatta Füredi József, hogy ez az energia előállításának egy olyan módja, kérlek szépen, amivel jó ideje kísérleteznek már a világban de amire az őrült Jenny barátom atomfizikusként a hadikutatásai során talált egy izgalmas megoldást. És volt annyi esze, hogy nem számolt be róla senkinek. Mire emlékszel a fizika és kémia órákból? Mennyire mehetek bele a témába? Kérdezte. Hát nem tudom. Kezd el, aztán majd meglátjuk, mit értek belőle. Ha sikerül megegyeznünk a részletekről, úgyis szakemberekkel tárgyalsz majd, én egyelőre csak puhatolózom. Jó, megpróbálom lehetszerűsíteni. A ma üzemelő atomreaktorok maghasodáson alapulnak, aminek sok hátránya van. Sokkal biztonságosabb, hatékonyabb és környezetkímélőbb lenne a magfúzión alapuló energiatermelés. Nem tudom, emlékszel az iskolai tanulmányaitból, hogy a nukleáris fizikában magfúzióról akkor beszélünk, ha két atommag egyesülve egy újat hoz létre, miközben energia szabadul fel. Eddig megvan? Dereng valami? Bólogatott sárádi. Azt már ugye közel száz éve fölfedezték, hogy ez a forrása a csillagokban keletkező energiának is. Például a mi jó öreg napunk úgy termel energiát, hogy hidrogén atomok fúziójából héliumot alkot, miközben energia szabadul fel. Régóta folynak kísérletek a világban, hogy miként lehetne ezt a mintát a Földön is utánozni, hiszen nem ismerünk ennél nagyszerűbb energiaforrást, ráadásul nem szennyezi a környezetet, nincs üvegházhatás. Komoly eredmények születtek a hidrogén izotópok fúziójával. Ez történik a napban. És a kutatóintézetek általában ezt a nyomvonalat követik. Magyarázta Füredi. Körülbelül értem, mondta István. A bökkenő azonban az, hogy a napban 15 millió fokon megy végbe a fúzió, ami az izotópoknál plazma állapotot hoz létre. Ezt kell a Földön reprodukálni összehasonlításképpen a vas és az acél 1500 C fok körül olvad. De ezt a problémát is megoldották már. A reaktoroknak dupla faluk van, a belső gyakorlatilag mágneses tér, ez tartja meg a forró plazmát, és ez védi a reaktor külső falát a megolvadástól. Fantasztikus! Mereztette a szemét István. Na várját, csak, most jön a lényeg! Kólya egy olyan eljárás dolgozott ki, hogy vékony, deuterált polietilén szálakat lézerrel bombázott, a szálak közti kisüléstől létrejött a magfúzió és a plazma állapot, és 500-szor nagyobb energia szabadult fel, mint a többi eljárásnál. Ráadásul azt is kidolgozta, hogyan lehet ezt felnagyítani. És hogy hozta ki a kutatást? Valaki otthon felnyomhatta, hogy készül valamire, mert a határon alaposan átvizsgálták. De Kolja számított rá, és csak egy kézitáskát vitt magával, két váltás ruhával, tisztálkodó eszközökkel, néhány személyes tárgyal, mintha csupán két-három napra utazna Svájcba. Hiába kutatták át, nem találtak nála semmit. Én vártam Czürikben a reptéren. Kolja mosolyogva jött a táskáját lóbálva a kezében. Hol az anyag? Kérdeztem. Itt van nálam, mosolygott a barátom. A táskádban hoztad? Kérdeztem elképedve. Nem, csúválta a fej titokzatosan. A homlokára bökött. Itt hoztam. Ez a gazember a lézer specifikációt egy ismeretlen címről kódolva felküldte a felhőbe úgy, hogy ha sikerülne feltörni, akkor se igazodnának el a számításokban, és kényelmesen kijött hozzám. Füredi nagyot nevetett, mintha ő is most hallotta volna először a saját történetét. Ez tiszta krimi, képettel Sárádi. Azt hiszem, fogok tudni titkot tartani, mert ha megkínoznának, se lennék képes elismételni. Annyi minden esetre világos belőle, hogy ez a találmány kiválthatja a jelenlegi energiaforrásokat: a kőolajat, a földgázt, a szenet és a hagyományos atomerőműveket. Büdületes pénz lehet benne, és stratégiai jelentőségű. Már értem, miért repültek rá a titkos szolgálatok is. Még nem érted? – Közölte, Füredi. – De hol van most a barátod? – Kólya most valamelyik óceán partján pihen. Heverészik a fehér homokon, bámulja a bikinis nőket, koktélokat iszik a pálmafák alatt, és várja, mi lesz a találmányával. Otthon zárulták a vagyonát és a bankszámláit. De szerencsére volt egy kedves, a régi, tehetős barátja, aki boldogan támogatja, így nem kell aggódnia, hogy esetleg rossz emberek elrabolják és megzsarolják. Őszinte leszek, azzal a megbizatással érkeztem ide, hogy hazafiúi érzéseidre hivatkozva vegyelek rá, segíts abban, hogy a találmányt mi magyarok hasznosíthassuk. Szerinted van esély erre? kérdezte Sárádi István. A találmánynak az lesz a sorsa, amit kólya jóvá hagy. Most maradjunk annyiban, találjátok ki, ti mit kezdenétek vele. Mennyibe kerül? Kérdezte Sárádi. Mennyibe kerül, mennyibe kerül? Egyért vesszük, kettőért adjuk, mint a kufárok, mi? Ez ennél egy kicsit nagyobb horderejű történet. Végül is minden üzlet, mindennek van ára, a világ a pénz körül forog, közölte Sárádi. Inkább a nyers anyagok, főként az olaj körül forog a világ, gondolta Ézsiás Benedek, ahogy a két üzletembert hallgatta. Évszázadok óta a nyers és piacokért háborúznak a nagyhatalmak. Erről szólt a gyarmatosítás, a két világháború, a közelkeleti válság, a vallási és ideológiai magyarázatok, melyeket azóta is fennen hangoztatnak, inkább csak arra szolgálnak, hogy a tömegek érzelmeire hassanak velük. Amióta Koya találmányáról hallott, Ézsiás Benedek utána olvasott. És arra jutott, hogy jelenleg a világ energiaellátásának több mint 80%-a szén, kőolaj és földgáz. Ez határozza meg a világpolitikát. Ha elterjednő a magfúziós megoldás... Különösen Kolja találmánya, szőtte tovább a gondolatait Benedek, ki tudja, milyen hatással lenne a világpolitikára. Minden megváltozik. Minden másról szól már ma is, mint amiről a politikusok papolnak, és amitől az emberek szoronganak. Ézsiás Benedekbe gyakran belehasított a tudat, hogy már soha senkit nem tud semmiről meggyőzni. Mert megtagadták őt a szavak. Persze lehet, akkor sem tudná megértetni magát, ha megmaradt volna a beszéde. Hiszen hány ékes szóló, okos ember figyelmezteti az emberiséget, hogy mi vár rá. Ahogy a próféták is hiába üvöltözték jövendülésüket és átkaikat. Az emberek saját előítéletek rabjai, és a cellájukba nem szűrődik be más gondolat, egyedül a saját véleményük visszhangjának tudnak örvendezni. Környezet, technológia, tudás, élelem, mondta aztán mégis Ésiás benedek akadozva. Erről szól a világ. A többi nébutítás. Jaj benedek, miket beszélt, teljesen összezavarod a mi kedves Lász Putyin barátunkat, nevetett Füredi. Milyen tanácsokat fogadni ezek után? És a migráncsok meg a nemzet dicsősége, meg a nagy liberális világ összeesküvés az neked smafú? Mi ez a rasszputyinozás? kérdezte Sárádi indulatosan. Bocsánat, igazad van. Kicsit elgaloppíroztam magam. Füredi József bűnbánó arcot vágott. Kérlek, neveddal vedd a lelkedre. A pénzre visszatérve folytatta. Mert nem tagadom, én nagyon szeretem a pénzt, és ahogy látom téged és az üzlettársaidat sem hagyja hidegen. Szóval, aki megértette, miről szól ez a találmány, annak ez minden pénzt megér. Itt már a közvetítésben is dollármilliárdok vannak. De tudod, az én barátom nem a féle pénzéhes oligar, ha mint mi vagyunk, kedves István. Kólya álmodozó tudós. Kicsit az a típus, mint Benedek. Nem véletlen, hogy úgy összebarátkoztak, amikor Kólya néhány hetet itt töltött nálam a villában. Ő is a világot akarja megváltani. Így elsősorban az érdekli, mire akarják használni a felfedezését. Mert valami érthetetlen oknál fogva az emberiség javát akarja szolgálni. Pedig hát okos ember, ki érti ezt?